Тетяна Котило. Крок до межі. Пролог. Влад Стрімголов нісся нічною трасою на зустріч зі своїм минулим. Його погляд був прикутий до дороги, яку освітлював повний місяць. Чоловік не встигав за нестримним потоком думок в його голові. Тисячі питань і жодної відповіді. Чому? За що? Він тиснув на педаль газу, зменшуючи кілометри, які розділяли його з тією, яку він не міг забути всі ці роки. Лише вона зможе відповісти на всі його питання, які надавали спокою і які ледь не щодня зводили його з розуму, забираючи здоровий глуст. Він кохав і водночас ненавидів її, бажав і в цю мить проклинав. Він уявляв, як торкається до неї, вкриваючи ідеальне тіло пристрасними поцілунками а потім хвиля розчарування та болю накривала його з новою силою, і чоловік вже уявляв, як стискає її лебедину шию. Раптовий дзвінок мобільного вирвав Влада з його роздумів. Чоловік кинув погляд на екран. «Злата, чого тобі?» «Владе, повернись, будь ласка. Я хвилююсь за тебе. На дворі ніч, і, здається, збирається дощ». «Злата, ми все вже обговорили». «Я ніколи не повернуся, так само, як не пробачу твоїй брехні». По той бік запала тиша. Чутно було лише тихе жіноче схлипування. Втім, Владові було байдуже. Він вимкнув телефон та кинув його на заднє сидіння. Він намагався бути щасливим з іншою і не згадувати минуле. Та одна випадковість перевернула все з ніг на голову. Ніщо тепер його не зупинить, Допоки він не дізнається усієї правди про зникнення дівчини, яку кохав до божевілля. Розділ перший «Ксенія, не починай! Ми на сьогодні повно роботи. Нічого страшного, якщо ми сходимо в кіно наступних вихідних», – роздратовано промовив Юрій в телефонну слухавку. «Те саме ти мені говорив минулого тижня. Для чого обіцяти і не виконувати? Я не винен, що на мене стільки всього звалилось. З одного боку, тато зі своїми вимогами. З другого, ти зі своїм браком уваги. Дістали!» – кинув сердито. «Припини себе поводити, як маленька дівчинка. Зателефонуй Каріні та підіть разом. Тим більше Саша теж зависне в офісі на цій вихідні». «Я зрозуміла». Добре, Юра, працюй. Лиш дивись, не притрудись. Ксеня вимкнула мобільний. Так завжди, подумала дівчина. Останнім часом стосунки в них з Юрою не ладнались. Він їй зовсім не приділяв уваги, що вкрай засмучувало дівчину. Хлопець все списував на зайнятість. Насправді Ксеня знала, що за прагненням кар'єрного зросту стоїть жага довести авторитарному батькові що він нічим не гірший, ніж його два старших брати. Саша та Влад останні до того ще й проживав в Америці. Юрій чомусь завжди вважав, що тато недооцінював його можливості, як і все, що ти робив. Чоловік завжди, за приклад, ставив найстаршого влада, який досягнув немалих вершин у бізнесі. Саме на нього він покладав чи не на найбільших надій. Мама ж навпаки надмірно опікувала наймолодшого сина, Мовляв, тому не вистачає батькової уваги. Та й сам хлопець потребував більше уваги, ніж будь-хто зі старших братів. Юра був доволі імпульсивною та вибагливою людиною. Ось і зараз прагнення щось комусь довести переросло в якусь манію. Ксенія набрала подругу, аби запропонувати тій піти разом в кіно. Дівчата познайомились два роки тому на курсах візажу. Між ними одразу зав'язалася розмова, і виникла приїзнь одна до одної. Карина зустрічалась зі Сашею, середушчем серед братів. Вона і познайомила Ксеню з Юрою. Між хлопцями і дівчиною одразу виникли взаємні почуття. Рік зустрічань для обох був найромантичнішим періодом. Проте останніх півроку відносини хлопця і дівчини почали псуватись. Юра міг невдоволено гаркнути у бік Ксені, скасувати в останній момент побачення – наплювати на її почуття. При кожній спробі поговорити, вияснити причину такої поведінки, Юра починав дратуватися та все заперечувати. Для Ксені це були перші серйозні стосунки, в які вона вклала мало не усю себе. Та чи здатні протриматись довго взаємини, коли старається вдосконалитись лише хтось один? Промайнуло два тижні, і врешті сьогодні Юрій зміг приділити час Ксені і їхнім спільним друзям, які часто збиралися в клубі «Зодіак». Ксення швидко влилася у веселу компанію, легко знайшовши спільну мову з усіма без винятку. Друзі Юрія теж прийняли дівчину, як свою рідну. Клуб належав Амуру, одному з хлопців. Ніхто вже й не пам'ятав, чому його прозвали саме так. Так само, як ніхто вже давно не називав хлопця на ім'я – Роман. Наступного тижня приїздить Влад повідомив Саша радісну новину. Усі заметушились, зрадівши почутому. Влад теж належав до цієї дружньої компанії. І попри свій приїзд та довгий час проживання в Америці, однако підтримував стосунки з кожним з друзів. Було помітно, як Юра нахмурився, думаючи про щось своє. Ксеня уважно слухала розповіді про старшого брата свого хлопця. Їй ще жодного разу не доводилося з ним бачитись, хіба що на фото яке висіло на стіні в будинку, де проживали Юра та Саша. І мамохідь по скайпу, коли брати між собою спілкувались. «Надовго?» – запитав Амур, обіймаючи свою Аню. «Нічого поки не казав, але навряд чи», – протягнув сумно Саша. «Впустив наш брат міцні коріння в чужу землю». Вечір видався легким та веселим. Навіть Юра відкинув усі свої турботи і присвятив себе друзям. Та перш за все – своїй Ксені. Хлопець усвідомлював, що інколи буває нестерпним, здатним на гостре слівце. Ксеня, попри вміння відповісти й захиститись, однаково через таке ставлення Юра засмучувалась і часто почувалась покинутою. Ти в мене така красуня дах зносить, прошепотів Юра на вушку коханій, коли вони танцювали повільний танець. Ксеня заплющила очі від задоволення, боячись злякати відверту мить. Скажи ще щось. «Що?» – Юра вкрив дівочу шию ніжним поцілунком. «Щось приємне», – попрохала, відчувши, як від поцілунку мурахи пройшлись по тілу. «Ти найтерплячіша в світі, дівчинка. Я люблю тебе, сонечко». Ксеня розпливлася в усмішці, відчуваючи, як в животі заворушились метелики. Дівчина ще більше обвела руками шию хлопця та з повним відчуттям щастя віддалась танцю. «Рівно?» – запитала Ксенія, тримаючи розтяжку, на якій було написано «з поверненням додому». «Трохи підійми вище лівий край», – скомандувала Карина. «Ага, тепер ідеально. Я вже теж закінчую з кульками. Ви так щоразу зустрічаєте влада?» – Ксенія вказала на прикрашений декораціями будинок. «Відколи я з'явилася у їхньому житті?» – усміхнулась. «Ти ж знаєш, як я люблю святкувати усілякі події». Гучно і феєрично. Карина підкинула вгору повітряну кульку. За весь цей час, що ми зустрічаємося зі Сашею, це влада буде третій приїзд. Він класний, веселий, мудрий, втім, сама скоро переконаєшся. Ми відразу знайшли з ним спільну мову. Впевнена, ви також подружитесь. Усі довкола лише й говорили, що про чоловіка, його харизму та наявність відмінного характеру. Тож і Ксені хотілося вже нарешті познайомитись та поспілкуватись з ідеальним владом. Дівчата завершували останні приготування, коли почули звук автомобіля, яке заїхало у двір двоповерхового будинку. Карина взяла ходко до рук хлопавку, іншу вручила Ксені та підійшла до дверей. З вулиці зазвучали вже знайомі радісні голоси, а слідом звук коліщаток валізи. Чоловічі кроки наблизились ближче і вже через мить двері відчинились. «Ласкаво просимо додому!» – прокричала Карина, голосніше за всіх. Хлопавки гучно вибухнули, викидаючи суміш конфеті. «Привіт, Каринко! Все як завжди, яскраво й вибухово!» Влад обійняв дівчину та закружив по кімнаті. «Зізнавайся, Сашка тебе ображає?» – запитав, поставивши її назад на підлогу. «Ні, ти що? Швидше навпаки!» – поглянула на Сашка та зареготала. «Так і живемо!» промовив Саша, обійнявши Карину. Ксеня осторонь спостерігала за всім, що відбувається, не наважуючись підійти ближче. Втім, помітивши дівчину, Влад сам підійшов і простягнув їй свою руку. «Влад», – привітався він, Ксеня одразу відмітила про себе красу його карих очей, які вдивлялись у її зелені. Ксенія потисла руку у відповідь, відчувши одразу, як спітніла її долоня. «Не хвилюйся, я не кусаюсь і не колюсь», – підморгнув, помітивши, як Ксенія зніяковіла. «Серед нас трьох колючий лише Юра, правда, брат?» – повернув голову у бік молодшого брата. «Ха-ха, як дотепно!» – покривився хлопець та підійшов до Ксенії. «Я ж говорив тобі, що це не я, а насправді він нестерпний. Так-так, це я, той вічно провокуючий брат. Радий знайомству!» – знову поглянув на дівчину. Ну все, годі мірятися колючками і міцністю зубів. Всіх запрошуємо до столу», – втрутилась Карина і Саша. За столом панувала дружня атмосфера. Влад розповідав про останні події, які відбулись в Америці. Не обійшлось їй без політичних і релігійних дискусій, які, на щастя, не переросли в конфлікт, як це зазвичай буває у кожній сім'ї, коли піднімається одна з тем. Ксеня тишком спостерігала за усіма трьома братами, і мимоволі шукала між ними схожості і відмінності. Зовні Влад і Саша були між собою схожими. Чорняве волосся, кари, колір очей, обоє високі, вони здавалися стриманими та спокійними, чого зовсім не скажеш про Юру. Той був непосидючий, жвавий, непідвладний якому контролю. Нижчий за зростом, світлий, з блакитними, як море очима. Різниця у віці була ще однією відмінністю між братами. Владу було 34 роки, Саші – 32, і найамбіційнішому Юрію – лише 25 років. Та все ж було те, що об'єднувало усіх трьох братів, а саме татуювання на лівій та правій руці. На зап'ясті лівої руки – в кожного з них було витатуювано римські цифри – один, два, три, а на правій – ініціали – В, С, Ю. В цьому була якась своя особливість і навіть таємничість. Попри Юркові конфлікти з владом, було помітно, що між братами був міцний зв'язок. Наговорившись до схочу, дівчата вирушили спати, залишивши братів поспілкуватись наодинці. одинці. Ксені закуталась у білосніжну ковдру, Взявши до рук мобільний, дівчина не счулась, як заснула. Серед ночі вона прокинулась від спраги. Юра спав праворуч, закинувши на неї одну ногу та руку. Він любив так засинати. Ксеню ж це неабияк дратувало. Вона вибралась з обіймів хлопця і попрямувала босоніж на кухню. В цілому будинку стояла тиша. Намацавши нарешті вимикач біля дверей, дівчина підійшла до холодильника, та витягла звідти пляшку мінеральної води. Вона швидко відкуркувала її, після чого зробила ковток, який освіжив зсередини. Не варто пити, холодне. Ксеня від несподіванки аж закашлялась. Вибач, я вважав, що ти мене помітила, промовив Лат. Чоловік сидів за кухонним столом з телефоном в руках, попиваючи яблучний сік. Я думала, усі вже сплять, відповіла Ксеня, витираючи з підборіддя краплі води. Не можу заснути через часові пояси. Ксеня розуміюче кивнула. Між ними запала тиша. Влад мимоволі поглянув на дівчину. Її нічна сорочка, яка ледь прикривала сідниці, приковувала його погляд. Помітивши це, Ксеня хутко поспішила до виходу. Я піду. Добраніч, кинула на прощання. Добраніч, Ксеню. Солодких снів. Розділ другий Вранці Ксеня пробудилась від Юриного хропіння. Цей звук доводив її до божевілля. Дівчина стрімко відкинула ковдру і відправилась в душ, гучно грюкнувши дверима. Юрій заворушився, щось невдоволено пробурмотів, накрився подушкою і продовжив спати. Потік гарячої води заспокоїв та розслабив Ксеню. Вдягнувшись в джинсову міні-спідницю і білу футболку, дівчина спустилась вниз та прийшла в кухню. Ще на сходах вона відчула запах чогось смачного, що змусило забурчати в животі. «Доброго ранку. Сідай та підставляй тарілку», – промовив Улад. Ксеню навіть не встигла щонебудь відповісти, як на її тарільці опинився омлет з беконом, сосиски, помідори чері, листя салату і, на додачу, підсмажені тости. «Ого!» Тільки й промовила Ксеня, заглядаючи у тарілку. «Ти що, таки не лягав?» «Спробував, але, як бачиш, безрезультатно». «Ну чому ж безрезультатно?» «Навпаки». Дівчина усміхнулася. Влад одразу помітив на щоках дівчини ямочки, які додавали їй обличчю неабиякої привабливості. Ксеня відрізала шматочок омлету і поклала до рота. «Ти це серйозно?» запитала, розплющивши очі. Це щось неймовірне. Зрода не коштувала чогось смачнішого. Влад залишився задоволеним почутим. Йому не вперше казали про його кулінарні здібності. Але чомусь саме від Ксенії було приємно почути комплімент. Він налив каву та підсунув наповнене горня дівчині. «Дякую. Це ще не все», – сказав і поставив перед Ксенією цілу тарілку з шоколадними панкейками. Дівчина зробила широчезні очі. Я перепрошую, але ти точно їхній брат, кивнула на фото, яке висіло на стіні. Окрім нас, з Каріною в цьому домі ніхто більше не наважується щось готувати. Влад осміхнувся кутиками вуст, знаючи любов братів до готування. Особливо дратувався Юра, коли приходила його черга щось кулінарити. Пізнаю знайомі запахи. До кухні увійшли Саша з Кариною. Американський сніданок у виконанні самого майстер-шефа. «Що може бути краще?» – сказав Саша, підсуваючи стілець. «А Юра де?» – «Досі спить?» – запитала Карина. Ксені хотіла було відповісти, як до кухні зайшов сам хлопець. «Ні, ну ви нормальні, запахи на весь дім, а мене хоч би хто покликав!» «Що не збиралася це робити?» – промовила Ксенія і подала хлопцеві чашку кави. На кухні роздався звук виделок, тарілок і задоволених стогонів від приготовлених владом страв. З приїздом влада будинок ожив по-новому. Так завжди буває, коли приїздить рідна людина після довготривалої розлуки. Атмосфера в помешканні одразу набуває яскравих фарб. «Амур влаштовує сьогодні вечірку на честь твого приїзду», – сказав Саша, читаючи повідомлення. «Чекає нас усіх об 19 годині в клубі. Юрій помітив, як Ксеня задумалась про щось своє, ховаючи погляд. «Що?» – поглянув пильно. «Я не зможу піти. У мене завтра співбесіда. Потрібно підготуватись». «Ну, звісно, а раніше ти цього не могла зробити?» Оборився, аж іскри полетіли з очей. «Я говорила тобі, що так чи інакше сьогодні поїду до себе. Чому ти обурюєшся?» «Я в квартирі не з'являлась вже цілий тиждень». «А чому ти вирішила поїхати саме сьогодні?» коли збираються усі наші. Чудово! Роби, як знаєш!» Юра кинув виделку та піднявся з-за столу. Усі відразу замовкли, повернувши здивовано голову в бік пари. Ксені стало прикру через поведінку Юри. Особливо їй було ніяково перед владом, в погляді якого вона помітила неабиякий подив. «Вибачте за зіпсований сніданок. Тобі нема за що просити вибачення. А до витягу Юра ми вже звикли». Сказав Саша, торкаючись дружньо плеча дівчини «Дякую», – промовила Ксеня, готова розплакатись «Я справді сьогодні не можу піти з вами» «Не ображайтеся, особливо ти, Влад» «Проблеми немає, я все розумію, тим більше я нікуди ще не їду» «Ти краще зізнавайся, що за співбесіда» Відповів я комого веселіше, аби Ксеня не засмучувалась «В одну компанію шукають маркетолога, і їм приглянулося моє резюме» Вони запросили мене на співбесіду, я погодилась. Дівчина запнулась. Він знає, як для мене це важливо, і ось так реагує. Не парся, ми за тебе тримаємо кулаки. Правда, хлопці?» – підтримала подругу Карина. «Ну, звісно», – промовили в один голос. «Дякую вам, друзі». На обличчі дівчини знову з'явилися ямочки, які так і притягували погляд влада. Ксеня вся в сльозах увійшла до будинку, Слідом за нею зайшов Юра, кинувши ключі на столик. «Перестань ревіти», – звернувся до дівчини. «Ну, нічого ж смертельного не трапилось. Подумаєш, взяли іншу. Та таких робіт в місті скільки завгодно. Як ти можеш так говорити? Ти ж знаєш, як я мріяла саме про цю вакансію». Ксенія ледь стримувалась, аби не зірватись на крик від обурення. Юра збирався ще щось додати, щоб могло б ще більше засмутити дівчину. Однак в розмову втрутився Влад, який якраз збирався кудись виходити. «Владе, скажи їй, що це не привід засмучуватись. Не взяли на цю роботу, візьмуть на іншу». Юра починав вже сердитись. Влад про щось мить поміркував і звернувся до Ксенії. «Значить, не твоє. І це навіть на краще. Ви що, змовились?» Дівчина поглянула на обох заплаканими очима. «Я не договорив», – промовив Влад, поспішаючи донести задумане. Я в Україні, а саме у Львові відкриваю філіал. Відповідно, мені потрібні люди, в тому числі маркетолог, менеджера і інші спеціальності. Думаю, ти зрозуміла хід моїх думок, усміхнувся кутиками вуст, хитро поглядуючи на стурбовану дівчину. Я вірно зрозуміла. Ти залишаєшся в Україні і хочеш, щоб я працювала в тебе? запитала досі не розуміючи своєї удачі. Саме так, то що, по руках? Влад простягнув свою руку, очікуючи з нетерпінням на відповідь. Ксеня, повагавшись мить, потисла Владу руку. «Вітаю, ви прийняті в нашу команду!» Не тямлячи себе від щастя, Ксеня кинулась на шию чоловіку. Неочікувана доля їй всміхнулася. Тож, чи можна тут стримати емоції, які й так переповнювали? Влад з обережністю пригорнув дівчину, розділяючи з неї непідроблену радість. В його носа вдарив солодкуватий запах шовковистого волосся та аромат жіночих парфумів, якими користувалася Ксенія. «Так, годі обійматись!» Юра взяв Ксеню за руку і притягнув до себе. «Вітаю, мала! Бачиш, як все вирішилось? А ти ревіла!» Хлопець витер великим пальцем слід від розмитої туші. «Боже, мені потрібно привести себе в порядок!» кинулася до вбиральні, на ходу викрикнувши. «Дякую, Влад!» Чоловіку було приємно від того, що він зумів ощасливити дівчину, яка цього потребувала, як ніхто інший. І знову цієї ямочки на щоках. Влади, про що ти взагалі думаєш?» Подумки нагримав на самого себе та вийшов з будинку. Розділ третій Таксі під'їхало до офісу Сьогодні Ксенія з Кариною домовились допомогти Владові прибратись перед робочим стартом. Влад відмовлявся, мовляв, він найме для цього спеціальних людей, втім дівчат було не переконати. І ось повній бойової готовності подруги увійшли до офісу. «Привіт, бджілки!» Влад привітався та поцілував в щоку кожну з дівчат. Як же його приваблював запах Ксенії! Йому хотілося зануритись у її біляве волосся, і вбирати в себе цей солодкуватий аромат. «Ходіть, проведу вам екскурсію, і заодно покажу своє робоче місце». Звернувся до дівчини, проганяючи настирливі бажання. Офіс вражав своїми периметрами. Великий, просторий, з незліченою кількістю кімнат. Вони пройшли прямо по коридору і зайшли до кабінету, в якому працюватиме Ксенія. Обвівши поглядом доволі просторе приміщення, Ксенії на якусь мить стало лячно. Чи зуміє вона впоратись з поставленими перед нею завданнями? Адже досвіду до цього в неї не було. Це буде її перша серйозна робота. Ще й керівником являється Влад, якого Ксенія просто не хотіла і не могла підвести. Прочитавши хвилювання на обличчі, яке приваблювало його все більше, Влад нахилився до дівчини та тихо промовив. «Ти впораєшся? Не сумнівайся». Ксенія поглянула на нього своїми зеленими очима, від її погляду перехопило подих. «Дякую, Влад, за шанс і віру в мене. Ти собі не уявляєш, наскільки для мене це важливо». «Уявляю», – підморгнув. «Я теж не відразу досягнув вершин. Ба більше, в мене теж була провальна перша співбесіда. А співбесідував мене навіть не здогадаєшся, хто». «І хто ж?» «Їхній тато», – не втрималась Карина, – і відповіла замість влада. Вона вже чула від Сашка розповідь про те, як чоловік наймав на роботу власних синів. Саме так, він у нас ще той креативщик. Ксеня знала, що Саша та Юра працюють в ІТ-компанії, яку заснував їхній батько. Однак вона не знала таких деталей, як ті, що щойно почула. Юра рідко ділився чим-небудь. Він був доволі скритним. Якби дівчина не намагалась його розговорити, Хлопець не любив щонебудь розповідати зі свого минулого. «Я далекий від IT. У мене свій власний бізнес», – продовжив розповідь Влад. «Я ні про що не шкодую. На щастя, тато теж погодився, що все це геть не моє, і відпустив з настановами в далеке плавання». Ось і вся історія. Влад плеснув у долоні. «Ну що, дівчата, п'ємо каву і гайда до роботи? Бо інакше не завершимо до наступного року». Шкода, я б не проти ще щось дізнатись новенького про ваш сімейний клан, сказала Ксеня, прямуючи до дверей. Їй було цікаво слухати розповіді влада. Поруч з ним дівчина почувалася легко й невимушено. У нас попереду ще повно часу. Не говоримось, тим паче таких історій у мене чимало, але думаю, ваші кавалери не зрадіють, коли дізнаються, які подробиці я про них можу розповісти, поглянув з хитринкою в очах. «Переживуть», – додала Карина в очікуванні усіх подробиць, хоча їй самій багато чого було відомо. За дружніми розмовами робота йшла стрімко. Влад продовжив розповідати про період, коли брати жили разом. Як виявилось, це був доволі цікавий час для усіх трьох. Довелось робити все самим – готувати, прибирати, закуповуватись і так далі. Самостійність була найважливішим правилом батька – яке він прищеплював синам. Однак, поживши два роки під одним дахом, першим вирішив піти в лад. Як їй відокремитись від сімейного бізнесу? Згодом доля занесла його до Америки, де він одразу відчув себе як риба у воді. Доки Влад та Карина наводили лад в конференцзалі, Ксені відправилась до комори. Дівчина залізла на драбину, аби протерти пил на верхній полиці. Як раптом не втримавшись, вона завалилась на підлогу та болючи забилась «Ксенька, ти жива?» – запитала Карина, прибігши з Владом подрузі на допомогу Не впевнена, здається, щось з ногою» Дівчина скривилась від болю, потираючи гомілку «Дозволь мені оглянути» – звернувся до Ксенії Влад «Я в цьому тямлю, довірся мені» Ксеня кивнула на знак згоди Чоловік обережно взяв ногу та впевненими рухами покрутив нею туди-сюди Дівчина не втрималась і зойкнула «Я обережно, потерпи!» Теплі пальці влада продовжували досліджувати на нозі кожну ділянку Поки чоловік проводив маніпуляції з ногою Ксенія мимоволі роздивлялась брата свого хлопця Біля очей подекуди були помітні перші зморшки Які жодним чином не псували привабливості чоловічого обличчя Чітко виражені вилиці на яких розсіялись акуратно вибрата щетина. Чорняве волосся вистрижене в стильну зачіску. Було зрозуміло, що чоловік перейняв на себе іноземний стиль. Так не боляче, несподівано голос влада вирвав Ксенію з її роздумів. «Ні», – митєво відповіла вона. «А так?» «Хіба що трішки?» Чоловік ще деяку мить понатискав на певні ділянки та готовий був зробити свої висновки. «На щастя, нічого страшного». Звичайний забій ноги Ось так, ще не працювала, а вже отримала виробничу травму Ксеня зробила серйозний вираз обличчя Зараз покладемо щось холодне і завтра бігатимеш як новенька Є ще щось, що я не знаю про тебе В розмову втрутилась Карина, здивована здібностями Влада Не уявляєш скільки Влад обійняв подругу за плечі У мене друга спеціальність – масажист-реабілітолог А більше вам не треба знати Зізнався з хитринкою в очах. «Так, дівчатка, на сьогодні досить, особливо з Ксенією. Їдемо додому». Ввечері після вечері Саша запропонував усім пограти в твістер. Розклавшись у вітальні, усі вп'ятеро розпочали гру. Першими гравцями стали Юра, Карина і Ксенія. Рух за рухом ігра почала перетворюватись на суцільну комедію, де неможливо було не реготати. Карина опинилась над Ксенією, яка стояла навкарачки, це виглядало дуже еротично, що не могло пройти повз чоловічу увагу. «Мені починає подобатись ця гра», – протягнув Юра, ледь тримаючись у своїй позі. Збоченець. Не забувай про мою травмовану ногу, тож здавайся», – промовила Ксенія, не стримуючи сміху. «Припиніть говорити», – гукнув Саша, який був ведучим. «Юра ліва, нога на червоне, права рука на синє», – зачитав той. «Ти це серйозно?» Очі хлопця полізли на лоба, коли він уявив дану позицію «Давай-давай, тепер ми поглянемо на твою сексуальну позу» Пирскнула зі сміхом Карина, навалившись на Ксенію, від чого обидві несподівано завалились на підлогу Дівчат було не спинити, вони так реготали, що своїм сміхом заразили й інших присутніх Влад, який стояв осторонь, знімаючи на камеру процес гри, застиг з телефоном в руках Ксеня своїм дзвінким сміхом пробуджувала в ньому нові приховані емоції. В цю мить вона здавалася справжньою, щирою, такою близькою. Однак він швидко оцямився, помітивши поруч Юру, який схопив Ксеню на руки, нагадуючи, що вона належить іншому, і не будькому, кому а його рідному братові. Минув тиждень, як Ксеня почала працювати у влада. Як запевнив сам чоловік, вона чудово справлялася зі своєю роботою. Дівчина швидко засвоювала усю необхідну інформацію, а знання, здобуті в університеті, який вона нещодавно закінчила, їй неабияк допомагали. Та найголовнішим було відчуття самореалізації, яка дівчині приносила справжнє задоволення. «Увідіть», – гукнула Ксенія, не відриваючись від монітора комп'ютера. До кабінету увійшов Влад з пакуночком в одній руці, з кавою в інший Це тобі Поклав пакунок на робочий стіл, а сам сів поруч Як успіхи? Запитав, зазираючи до комп'ютера Ось, розбираюсь з новими технологіями Ксенія розкрила пакунок І витягла звідти два круасани Влад, дякую, але з такими темпами Я скоро не влізу в жодні штани А ось кава – це те, що мені нині необхідно Тобі, щоб не влізати в штани Знаєш, скільки потрібно з'їсти цих круасанів? кинув невинний погляд на її тонку фігуру. «Ти маєш бездоганний вигляд, це тобі скаже будь-хто. І взагалі я тут шеф, тож мені вирішувати, кому і скільки носити та їсти круасанів». Ксенія не витрималась і засміялась. Влад мав справжній талант переконувати в протилежному. Він міг бути таким кумедним, що дівчинами моволі починали реготати. «Ого, а що про мене подумають інші працівники? Вони так пліткують про нашу з тобою надмірну дружбу». «Не звертай уваги, нехай заздрить», – сказав, заправивши пасмо, яке вибилось з зачіски Ксенії. «Так краще», – сміхнувся і вийшов з кабінету. Ксенія відкусила шматочок шоколадного круасана та зробила ковток ароматної кави. З першого дня Влад приносив в її кабінет цей смачний набір. Ксенія часто нехтувала сніданком, через що Влад вирішив підгодовувати її на роботі. Насправді дівчині подобалась така увага з боку чоловіка. Вона не вбачала нічого такого, про що могли подумати інші працівники. Дехто подейкував, що між ними не лише дружба, а щось значно більше, що неяби як смішило дівчину. «Привіт, коханий, можеш розмовляти?» – запитала Ксеня, зателефонувавши Юрі. «Маю десять хвилин. Як ти там? Не дуже мій старший брат завалює тебе роботою?» «Ні, навпаки, оберігає мене». Далі підгодовую круасанами? Не без цього. Ти не забув про нашу домовленість. Але по ту сторону лінії зависла павза. Ти обіцяв мене навчити водити машину, нагадала Ксенія, відчуваючи десь у грудях неприємний осад. Невже він знову забув? Однак Юра швидко зібрався та відповів. Ні, все в силі. Тому бери все необхідне, бо цих вихідних я нікуди тебе не відпущу. Все, сонечко, мушу бігти, починається мітинг. Юра відключився та вилеївся на самого себе. Як він міг забути про плани з Ксенією? Чорт, опинитись між двох вогнів – це не те, про що я мріяв на цих вихідних. Чоловік швидко набрав повідомлення та відправив його, знаючи, якою буде реакція отримувача. «Вибач, все скасовано. Обіцяю залагодити свою провину. Люблю, незважаючи ні на що». Розділ четвертий. Ксенія поклала в дорожню сумку всі необхідні речі і косметичку. Всі вихідні вона залишається в Юре. Дівчина жила окремо від батьків. Вдвох з одногрупницею вони винаймали квартиру. Після завершення університету подруга повернулась додому. Ксенія ж продовжила самотужки винаймати житло, відпрацьовуючи на різних роботах. Юра пропонував дівчині на початку стосунків оселитися в нього. Але Ксенія до цього була не готова. Вона не хотіла нікуди поспішати. Все і так було добре. Ксенія була з дівчат, які прагнули чогось здобитись у житті, аби ні від кого не залежити. Тому це теж певною мірою послужило відмовою. Дівчина поспішила вийти з квартири та зачинила за собою двері. Внизу на неї чекав Юра. Вона закинула сумку на заднє сидіння та поцілувала хлопця в ідеальну вибриту щоку. Ксенія одразу помітила стурбований вигляд, який той мав. «Що трапилось?» «Ні, сонечко, все гаразд. Так задумався про своє...» «Як ти все зібрала?» «Мого», – відповіла, не зводячи свого пильного погляду від лиця хлопця. «В тебе точно все гаразд?» «Якийсь ти не такий». Йоркове погрюкування по керму кінчиками пальців видавало його нервозність. Хлопець повернув голову в бік Ксенії, приваблива, турботлива, доволі емоційна, з характером, хоча на перший погляд так і не скажеш Її зовнішні і риси обличчя були доволі м'які Як так трапилось, що він уступився І дозволив зайти собі надто далеко з іншою З якою він почувається геть по-іншому Вільним, кращим Юра взяв Ксенію за її тонкі пальчики Та приклав до своїх теплих губ, ніжно цілуючи Дівчина заспокоїлась і відкинулася на спинку сидіння Авто заїхало на подвір'я Юра допоміг Ксенії довести до будинку її дорожню сумку, як раптом хлопцю хтось зателефонував, змусивши Ксенію знов напружитися. «Вибач, мушу відповісти. Ти заходь в дім, я зараз теж прийду». Ксенії нічого не залишалося, як послухатись. Вона відчинила двері і вийшла до помешкання, тягнучи перед собою не таку вже й легку сумку. «О, Ксеня, привіт! Давай, ну, допоможу!» Влад поспішив відібрати з рук Ксенії торбу. А Юрко де подівся? Розмовляю з кимось телефоном. Ти чим займаєшся? Надіюсь, не на роботою вихідний. А то я тебе знаю. Примружила очі, підозріло поглядуючи на чоловіка. Нічого від тебе не приховаєш. Виявляється, ти мене занадто добре знаєш. Ми багато часу проводимо разом. Воно й не дивно, усміхнулася, не підозрюючи, як тим самим діє на влада. Чоловік проганяв від себе якомога далі всі думки, що стосувалися Ксенії Він не дозволяв собі ані на мить подумати чогось зайвого Це було б неправильно щодо рідного брата, як і до самої дівчини, яка належить на йому Ти мене спалила, втім, саме зараз я збирався поплавати Так що приєднуйтесь, поки погода дозволяє Можливо, завтра, сьогодні в нас з Юрою інші плани Зрозумів, подумав про геть інше Гаразд, я піду, ще побачимось Влад не хотів цього визнавати, але він відчув неабияку ревність Що для нього було геть неочікувано На якусь мить це навіть вибило його з колії Однак швидко занурившись у воду і пропливши туди-назад 50-метровий басейн Влад зумів опанувати себе і повернутися знову до реальності Ксеня завмерла біля вікна Влад стрибнув з бортика у воду, розбризкуючи все довкола в одну мить його тіло занурювалося у воду, а в іншу опинялося на поверхні. Його впевнені рухи чомусь заворожували дівочий погляд. Вийшовши з води, Влад провів рукою по своєму мокрому волосі, не підозрюючи, що за ним спостерігає пара зелених очей. Його тіло було підкаченим і підтягнутим. Міцні ноги і руки вказували на те, що чоловік займається в залі та, очевидно, полюбляє спорт. «Кого роздивляєшся?» Раптовий голос позаду змусив Ксеню здригнутися «Ти чого?» Юра підійшов ближче і взяв її за плечі «Це я, не лякайся» Він кинув погляд у бік вікна і помітив там влада «Хочеш приєднатись?» «Погода класна» Запитав без натяку на будь-яку ревність «А як же водіння?» «Щось мені здається, що ми вже нікуди не їдемо» На обличчі дівчини з'явилося розчарування «Ксеню, ну пробач» Я намагався все владнати але повинен їхати на роботу. Ти ж знаєш, що для мене все це значить не серця. Завтра обов'язково покатаємось». Хлопець хотів обійняти дівчину. Втім, Ксеня різко відійшла і попрямувала до дверей. Ксеня, давай без істерик!» – крикнув її навздогін. «Давай!» – вона різко повернулась до нього і заглянула в блакитні очі. «Ти зараз нікуди не поїдеш і виконаєш свою чергову обіцянку». Відповідно, не буде жодних істерк Ксеня помітила, як погляд Юри почав змінюватися Він став темним, сердитим Не став мені умов Я не люблю цього і не потерплю Нічого з тобою не станеться, почекаєш Ксеня, не очікуючи на таке зухвальство, ледь не розплакалась Вона хутко відчинила двері, зіштовхнувшись в порозі з владом Ну і вали, ображена вічно Вигукнув знову не втримавшись «Ей, брат, легше! Думай, що ти кажеш!» – звернувся до Юри Влад. Йому було вкрай прикро чути, як той розмовляв з дівчиною. Він навіть не на жарт розгнівався. «Самі розберемось, не лізь!» – Юра схопив ключі від авто та побіг на вулицю. Влад переодягнувся і теж вийшов у двір. Ксеня сиділа на задньому дворі на гойдалці. Було помітно, що дівчина засмучена, і це неабияк хвилювало чоловіка. Лаці впоруч поруч простягнув їй свою руку, яка була стиснута в кулак. «Що там?» – запитала, піднімаючи на нього свої заплакані очі. Чоловік розкрив долоню, і перед дівчиною з'явились ключі від авто. «Як щодо змінити інструктора?» «Я кращий в цій справі». Ксенія декілька секунд дивилась то на ключі, то на влада, не знаючи, що відповісти. Вона не очікувала на такий вчинок з боку чоловіка. «Наважуся». «Обіцяю не кричати, а терпляче все пояснити та показати». Влад піднявся та подав дівчині руку. «То як?» «Я згодна». Ксеня вклала свою руку в його долоню, відчуваючи невимовну вдячність. Повернувшись до будинку, Ксеня не могла наговоритись. Її переповнювало від радості. Попри свій перший раз, дівчині вдалося досить швидко осягнути техніку водіння. Втім, переступивши поріг дому, Ксеня завагалась. Вона згадала про сьогоднішню сварку з Юрком, від чого неприємні емоції знов завирували, забираючи кудись увесь хороший настрій. Ксеню, ти йдеш. Помітивши, як дівчина змінилась на обличчі, Влад додав Ми домовлялись разом приготувати вечерю, а саме борщ, ти забула? Я без тебе не впораюсь. Він не хотів, аби Ксеня йшла. Йому було приємно, коли вона знаходилась поруч, розмовляти з нею, чути її сміх, допомагати їй. Дівчина розуміла, що негарно буде відмовитись, адже Влад зробив для неї сьогодні немало. Гаразд, погодилась. До речі, скоро мають прийти Карина з Сашею, сказав Влад, пропускаючи дівчину вперед. О, а ось і вони. Привіт, привітали ті, увійшовши до будинку. Ксенька, а де твій Юрко лазить? запитав Саша з порогу. Телефон вимкнений. Він тут, вдома? Я думала, він в офісі. На обличчі Ксені з'явився неабиякий подив. Саша зрозумів, що бовкнув зайве. Він здогадувався про походеньки брата і навіть спробував з ним поговорити. Втім, марно. Юра не став слухати докорів, запевняючи, що з усім розбереться самостійно. Можливо, я щось наплутав. Забудь, ходімо пити чай, ми тортика купили по дорозі. Але Ксенії було вже на до дружніх посиденьок. Вона подякувала та поспішила по свою дорожню сумку. Все змішалось нещодавна сварка з Юрою. Його несправедливе обурення. Ще й тепер вона дізнається, що він вештається невідомо де. Усе таки йдеш?» – запитав Влад, розуміючи, що цього разу не зупинить її. «Влад, дякую за сьогоднішній день. Я ніколи не забуду, що ти для мене зробив. Але тут я більше не залишуся. Владу нічого не залишалось, як погодитись. Давай я тебе відвезу». Ксенія знов вручила йому свою сумку, гірко насміхаючись самої себе. «Спробуй не палити гарячку», – звернувся Влад до Ксенії, коли вони під'їхали до її будинку. «Я впевнений, всьому знайдеться пояснення». Ксенія нічого не відповіла. Дівчина схопила свої речі та попрямувала до квартири. Влад ще якусь мить постояв біля під'їзду, проводжаючи її поглядом, а потім вирушив додому. Йому хотілося чим швидше зустріти брата і поговорити з ним, як чоловік з чоловіком. Розділ п'ятий Голова розколювалась, наче добра сотня дятлів влаштувала змагання. Хто швидше проб'є кору дерева та витягне з неї поживу. Не допомогли ані душ, ані кава, яка сьогодні не тішила ароматом, а створювала ефект навпаки. Навіть пігулки й тіни знімали нестерпний біль. «Клята мігрень!» – вилаялась Ксенія, зачинивши двері квартири. Дівчина викликала таксі, бо автобусом вона б ні за що не доїхала. Двадцять пропущених викликів від Юри і стільки ж непрочитаних повідомлень. Ксенія, не відкривши жодного з них, вимкнула телефон і сховала його назад до сумочки. Зараз їй не до нього. Нехай далі шукає шляхи до вибачення. Вона увійшла до офісу і одразу потрапила на погляд влада. «Маєш поганий вигляд? Ти часом не захворіла?» Він торкнувся до її чола привертаючи чергову увагу колективу та даючи поживу для пліток. «Ні, це все ненависна мігрень. Минеться, лише потрібен певний час. Мені потрібно прилягти». Ксенія вчепилась у руку влада, відчувши, як запаморочилось в голові і до горла підступила нудота. Чоловік схопив її за талію та провів у свій кабінет. Приляж. допиміг лягти на диван. «Зараз налю тобі води. Ксеню, можливо, варто викликати швидку?» «Саме менеться, в мене це не вперше». Вона взяла склянку з водою та приклала до скроні. «Ах, зараз умру», – простогнала. Влад дивився на цю тендітну дівчину і почувався ще більш безпорадним, аніж вона сама. Йому було нестерпно бачити її страждання через біль, який вона відчувала. Він сів біля бідолашної Ксені та поклав її голову собі на коліна. «Іди до мене». Ксені було так погано, що сил сперечатись зовсім не залишилось. Влад поклав свою долоню їй на чоло та почав ніжно погладжувати, від чого Ксенія мирно заплющила очі, після цього чоловік почав натискати на потрібні точки на обличчі, масажуючи їх круговими рухами. Іншою рукою він масажував шию та потилицю. Ксені здавалося, що вона провалюється крізь сон, попри біль, який, здавалось, не збирається відступати. Їй однаково було приємно від цих дотиків. Легеньке постокування по шийному відділенні хребта остаточно розслабило дівчину, і вона не щулась, як заснула. Дихання Ксенії стало рівним і спокійним. Влад обережно поклав їй під голову диванну подушку, після чого підвівся та закрив жалюзі, створюючи в кімнаті затишну атмосферу. Він стягнув зі себе піджак і вкрив ним Ксеню. «Злато, дві години, прошу мене не турбувати?» Звернувся влад до секретарки. Гаразд, але мені потрібен підпис Ксенії, поспішила додати, знаючи, що та в його кабінеті. Влад поглянув на дівчину, вона мирно спала, закутавшись у його піджак. Це почекає. Він натиснув відбій і сів в своє робоче крісло. Його погляд був прикутий до Ксенії, в цю мить він міг спокійно роздивитись її безсторонніх поглядів. Красиве обличчя, на якому красувались пухкі невеличкі губи. Акуратний тонкий носик, подекуди розсипані веснянки, ідеальна форма брів доповнювала її миловидну зовнішність Влад не одразу помітив рубець біля губи з правого боку Він був ледь помітним, втім якщо придивитись, його можна було розгледіти. Цікаво, звідки він у неї? Чоловік не хотів припиняти роздивлятись її, та він розумів, що це неправильно І що його заносить геть не туди Відвернувшись від еталона бажання, Влад узявся до роботи. Він сидів за ноутбуком, коли почув невдоволений знайомий голос. Відчинивши двері, побачив Юру, той злий як чорт, намагався пояснити секретарці, що він рідний брат і має право зайти в кабінет, коли захоче. «Заходь, не репетуй!» Влад відійшов вбік, пропускаючи розлюченого брата. «Влад, де Ксеня? Я не можу до неї додзвонитись. І навіщо я їй тільки подарував той мобільний?» Юра не одразу помітив затулені жалюзі та Ксеню, що спала на дивані. «Не зрозумів! Що тут у вас?» У Ксенії розболілася голова, вона ледь знепритомніла. Відшвидкою відмовилась. «Чорт! Ти ж знаєш всі ці штучки медичні! Застосуй!» Юра схилився до дівчини та поправив волосся, яке спало на обличчя. Бідолашна. В неї, мабуть, знову ця чортова мігрень!» «Скільки раз казав, давай сходимо до лікаря, обстежить нехай тебе!» Але це ж Ксенія, вперта й незалежна. «Давай не тут, нехай ще поспить», – сказав Влад, не бажаючи розбудити дівчину. Проте Ксенія заворушилась і розплющила свої зелені очі. «Що сталося?» – запитала, помітивши перед собою чоловіків. «Я що, заснула?» – поглянула на піджак, яким була вкрита. «Зізнавайся, що ти начеклував? Бо я себе почуваю значно краще», – звернулась до Влада, усміхаючись. Та я бачу, вже рум'янець з'явився, а то була мов з хреста знята. Знаю один секрет, який полегшує біль при головних болях і мігренях. Як бачиш, дія, в кабінеті утворилась мовчанка. Юра першим порушив її, звернувшись до Ксені. Ми можемо поговорити. Хлопець сподівався, що Ксені його вислухає. Будь ласка, схилився так близько, що дівчині здавалося, що вона чує його серцебиття. Поговоримо в моєму кабінеті. Ксенія підвелася та повернула владу його піджак. «Дякую!» В її погляді було стільки вдячності, що чоловіку від цього стало тепло на серці. Ксенія увійшла в свій кабінет, причинивши двері. Вона лютувала, ображалась, та поки що була не готова виплеснути на Юру весь свій гнів, зумовлений сильною образою. «Юре, я не збираюсь виясняти будь-які відносини на роботі. Якщо хочеш щось пояснити...» Знайти собі якесь виправдання, то я готова вислухати тебе в будь-який інший час, але не сьогодні. Їй було легше, але не настільки, аби активно обговорювати минулі події. Гаразд, завтра в 12 в нашому кафе. Відповів, не бажаючи вступати з коханою в ще більшу перепалку. Він усвідомлював, що завдав їй болю. На жаль, це ще не останнє, що може її ранити. Ксенія прийшла в кафе на домовлену годину. Юра вже чекав на неї за їхнім столиком. «Ти, чарівна, підвівся, як годиться джентльменові. Вип'єш чого-небудь». Вона зупинила свій вибір на білому італійському вині і червоній рибі з овочами. Ксеня, пробач мені, дурному. Я погорячкував. Я не повинен був тоді з тобою так розмовляти». Юра поклав свою долоню на руку дівчини, чекаючи від неї якоїсь реакції. Однак Ксенія залишилась незворушна. На це її зараз турбувало, хоча й було образливо, закинуті хлопцем слова й агресію, так само, як і те, що він в чергове змінив плани, і не вбачав в цьому нічого трагічного. Всередині нило вона здогадувалась, що Юра від неї щось приховує. Скажи мені правду в тебе є інше? Це питання для нього стало несподіванкою, наче хтось вилив відро крижаної води. Ксеня бачила, як по обличчю хлопця пробігло здивування, невпевненість і навіть страх. Юра ще якусь мить повагався і врешті підвів на неї свій погляд. Я допустив помилку. Пробач. Здогадавшись про все, Ксеня виглядала спокійною. Та що насправді робилось в неї на серці, було відомо лише їй одній. То ти зрадив мене? Так. зізнався нарешті. Здається, таке просте слово. Але яке може перевернути все у житті людини? Ось лише невідомо, в який бік. Я заплутався. Ти кохаєш її? Помітно було, як Юра занервував. Він покрутив в руці серветку, не зводячи з тканини погляду. Ні, сонечко, ні. Він взяв Ксеню за руку, мов боячись, що вона зараз кудись втече. Дівчина дивилась на нього з недовірою, і він це бачив. Так, спершу здавалося, що закохався. Зачурвався нею, як останній дурень З нею я почувався по-іншому Наступної миті хлопець замовкнув, зрозумівши, що сказав не те Пробач Ні, чому ж Продовжуй, раз почав Ксеня була готова до всього Нарешті вона тепер розуміє, чому Юра з нею поводився саме так Відсторонено, холодно, чому бував таким різким і грубим Все стало на свої місця В якусь мить я зламався Хотів втекти від усього, від роботи, від батькових вимог. З тобою у нас теж почало неладитись. Твої вимагання, невдоволення мене неабияк дратували. А з нею ти забув про усі свої проблеми. Не втрималась від сарказму. Приблизно. Та все це виявилось муляжем, промовив Юра. Лише зараз я зрозумів, як помилявся. Ксеню, все в минулому. Будь ласка, дай мені шанс. Ксенія відібрала руку, яку продовжував тримати Юра. Їй було неприємно, навіть гидко, від його торкань, як і від нього самого. Дівчина підвелася з-за столу, вона востаннє поглянула на хлопця, якого кохала всім серцем, а що натомість. Він цинічно потоптався по їхнім стосункам, думаючи лише про свої відчуття. Егоїст. Вже вдома Ксенія нарешті дала волю сльозам. Якби вона не намагалась переконати себе, що їй байдуже, що не болить, що все минеться, однаково нестерпно нило і зупинити ридання було несила. Вона переодягнулась в домашній одяг і лягла в ліжко, зарившись з головою під ковдру. Її крик, який вирвався назовні, не було чути. Вона кричала в подушку, вмиваючись гіркими сльозами. Геть знесилившись, Ксеня нарешті поринула у сон. Розділ шостий. Шум дрилі і стук молотка змусив Ксеню розплющити очі. На годиннику показувало пів на десяту. Дівчина згадала, що сусіди нещодавно затіяли ремонт. Зіватись не було куди, довелось змиритись з тимчасовими незручностями. Та чи це було найгіршим в цю ранкову суботу? Знову неприємно занило в грудях при згадці про вчорашні зізнання коханої людини. Ксеня взяла друг свій мобільний, ну, звісно, пропущені виклики від Юри та два від Влада. Вона не стала передзвонювати ні тому, ні іншому. Повернула телефон на місце та попленталась в душ. Може, хоча б він поверне її до життя. Проте ані душ, ані смачний сніданок не приніс жодного задоволення. Ксеня сиділа з чашкою кави в руках, досі не вірячи, що вона опинилась на місці жінок, яким зраджують. Відчувати це на своїй шкурі було нестерпно боляче і принизливо. Хотілося чимшвидше швидше відмитись від бруду, який, здавалось, починав в'їдатися в кожну клітину тіла, а потім мить душі. Дзвінок у двері вирвав Ксеню з недокучливих роздумів. На порозі стояв стурбований влад. В цю мить їй захотілося кинутись в його дружні обійми, хотілося виговоритись і виплакатись на міцному плечі. Бо лише він мав здатність діяти на неї, мов заспокійливе Натомість Ксенія опанувала себе, надавши своєму обличчю легенької усмішки «Заходь, будеш каву?» Залюбки, чоловік зайшов та зачинив за собою вхідні двері Попри її чарівну усмішку, він однаково помітив червоні та заплакані очі Ксенія взяла чашку та налила туди кави «Тобі з вершками, чи звичайно?» Голос знову зрадницьки затремтів. Руки затрусились, вона себе ледь стримувала, аби не заплакати. Влад не витерпів, він підійшов до Ксенії та міцно пригорнув до себе. Вона заховала своє обличчя в нього на грудях, не бажаючи більше вдавати з себе сильну і безтурботну. Влад почув дівочі схлипування, з-поміж яких за мить вирвались розпачливі слова. «За що він так зі мною? Я кохала його, а він зрадив». Він був з іншою в миті, коли я нічого не підозрюючи чекала на нього Влад слухав дівчину та втішав, погладжуючи по спині Беззахисна мила і така люба серцю Як же йому було настерпно бачити її в такому жахливому стані Ксеню, дівчинка моя, мені так шкода Чоловік занурився у її волосся, відчувши вабливий запах Він продовжував слухати схлипування дівчини Пригортаючи її до себе ще міцніше Насподівано Ксенія відсторонилась Та заглянула у Владові карі очі Ти знав? Її питання прозвучало настільки неочікувано Що Влад застиг на місці Ксенія зрозуміла все з його погляду Який був сповнений жалю і співчуття Я так і думала Ксеня була в справжньому розпачі Влад хотів було все пояснити Продовжуючи її тримати у своїх обіймах Відпусти ти знав і не сказав нічого. Який ти після цього друг?» Вона кинулась на влада, відштовхуючи його своїми кулачками. «Ви всі знали і мовчали. Звісно, адже він брат!» Кричала і продовжувала бити. Нарешті, втративши сили, Ксеня припинила істерику, знову припавши на владові груди. «Я дізнався у той вечір, коли ви посварились, і я відвіз тебе додому. Наступного дня я не міг тобі розповісти про це». Ксеня згадала, в якому тоді була Стані. Мігрень ледь не убила її. Юра повинен був розповісти все сам. Та я б ні за що не мовчав. Я б однаково змусив би його у всьому зізнатись. Ксеня знову поглянула на влада. Вона вірила йому, від чого їй стало набагато легше. На якусь мить дівчина подумала, чому Доля поєднала її шлях саме з Юрою, а не з владом. Можливо, вона ідеалізувала чоловіка. Та їй здавалося, що він не здатний на таку підлість, як його молодший брат. Влад вмовив Ксеню щонебудь поїсти, а сам залишився попити кави. Він слухав її, не перебуваючи, бо знав, як їй необхідно комусь виговоритись. «Дякую, що вислухав. Ти справжній друг!» – звернулась Ксеня до влада, коли ти збирався вже йти. «Друг, саме така йому була відведена роль. Роль надійного плеча, роль м'якої подушки. Влад готовий був їй надалі залишатись в цьому статусі, аби тільки мати можливість бути поруч. Чи сподівався він на щось більше після того, як Ксеня розійшлася з Юрою, чи поки що він не думав про це? Головним залишались почуття Ксенії, її розбите серце, яке Влад, як справжній друг, допоможе склеїти. Ксеня вийшла з під'їзду, одразу помітивши авто Юрія. Чоловік чекав на неї, аби поговорити. Він телефонував, намагався все пояснити, та Ксені й слухати не хотіла. Для себе вона вже все вирішила і на їхніх стосунках поставила крапку. Якби їй запитали, чого б вона ніколи не пробачила, то не роздумуючи б відповіла зради. Дівчина була переконана, якщо людина зрадила раз, зрадить і вдруге. «Ксеню, вислухай тебе, прошу, ти ж навіть не даєш мені шансу щось тобі пояснити». Ксеню не хотіла його бачити та чути а тим паче розмовляти. Рана була ще занадто свіжою і болючою. Вона зупинилась і кинула на нього погляд, від якого зробилось дурно. Юра відступив, зрозумівши, що розмови не буде. Він завів автомобіль і рушив з місця. Десь в глибині душі досі жевріла надія, що Ксенія знайде в собі сили таки його пробачити. «Доброго ранку, тримай!» Влад поставив на стіл вже звичайний пакет зі смаколиками й каву. «Доброго ранку, дякую, Влада. Та ти не повіриш, цього разу я поснідала». «Ого, що трапилось?» – не повірив почутому. «Не спалось, от і зголодніла. Або через стрес». Ксенія відвела погляд, в якому неможливо було не помітити тінь смутку. «Все минеться. Що я можу зробити для тебе?» Влад ніжно торкнувся волосся дівчини, його шовковистість приємно залоскотала долоню. Він відібрав руку та відійшов, відчуваючи, як його накриває хвиля почуттів. Ти куди? запитала Ксеня, не розуміючи, що трапилось. Телепень, забув, що в мене запланована зустріч. Пий каву, ще побачимось. Дивний якийсь, подумала дівчина та пригубила напій. Ввечері після роботи влад запропонував Ксені підвести її. Втомлена після трудового дня дівчина вмостилась на пасажирському сидінні та замислилась Про що думаєш? поцікавився Влад, виїхавши на дорогу. «Про те, що повинна забрати речі з вашого дому», поглянула на Влада, зробивши сумну грамасу. «Звісно, я могла б про це попросити тебе або Карину, але не хочу, нехай не думає, що я його уникаю. Чи ще щось там? Це йому повинно бути ніякого і взагалі соромно». І жіночі емоції знову почали брати вверх. Якусь мить Влад повагався та все ж запитав. «Ти не передумала?» Ні. «І ні за що не передумаю. Ти собі не уявляєш, як це боляче. Як гидко знати, що твоя кохана людина цілує, пестить іншу. Віддає частинку себе». Ксеня смикнула плечима, знову уявивши картину зради. «Якщо тобі від цього стане трішки легше, то він шкодує скоєне. Ти з ним розмовляв?» Ксеня виглядала збентеженою. «Так, вчора ввечері. Він хоче тебе повернути». Влад кинув погляд на Ксеню. Її зелені очі виблискували гнівом. Це неможливо, і взагалі я не хочу більше про нього розмовляти. Дівчина стрімко відвернулася до вікна, намагаючись вгамувати емоції. Через декілька днів Ксеня усе-таки приїхала по речі. Війшовши до їхньої з Юрою кімнати, спогади знову виринули з новою силою. Як Ксеня не намагалась вдавати себе байдужу, це їй вдалося важко. Все в цій кімнаті нагадувало про час, який вони проводили разом. Кожна річ, кожна деталь, до якої вона торкалась, причиняла сильний душевний біль. До кімнати увійшов хлопець, тож швидко себе опанувавши, Ксеня почала складати речі, не виказуючи перед ним своїх справжніх емоцій. Вона відчула на собі його пронизливий погляд, а мовчання, яке було присутнє в кімнаті, робило атмосферу ще більше гнітючою. «Ксеню, я не хочу, щоб ти йшла. Я порвав з нею», – звався Юрій. «Пробач, прошу тебе!» Ксенія, ігноруючи кожне слово, продовжила збирати речі. Коли було покладено кінець зборам, дівчина поспішила вийти з будинку. Раптом хлопець схопив її за руку, не відпускаючи від себе. Ксенія повернула голову та поглянула на Юру. В його погляді важко було не помітити благання, а з ним і надію. Якусь мить вони мовчки дивились одне на одного, в обох застигли сльози в очах, обом боліло. Невідомо, кому з них було гірше – Ксенії, яку зрадили, відібравши віру в прекрасне, чи Юрі, який через свою помилку, через свою чоловічу слабкість втратив найдорожче Ксеня вихопила руку, не бажаючи більше тут залишатись «Це кінець, прийми це!» – промовила на прощання, після чого вийшла з будинку «Привіт, дивлюсь, ти все ж зібралась?» – Влад вказав поглядом на сумку «Відвести тебе?» «Дякую, але на мене чекає таксі. Тоді давай но ну, хоча б допоможу з речами». Ксенія не стала заперечувати. Завжди приємно отримувати допомогу, а допомога влада їй була особливо приємною. «До зустрічі в офісі». «До понеділка, влад. І ще раз дякую». Таксі рушило з місця, дві пари очей проводжали дівчину, яка віддалялася все далі. Проте якщо для одного чоловіка назавжди, то для іншого зовсім навпаки. Розділ 7. Минуло декілька місяців, а в під'їжджало до будинку Влада. Мати власне авто було її мрією. Дівчина з кожної зарплатні відкладала собі на здійснення заповітної покупки. Подарувати Ксені авто до її 20-річчя було ідеєю Юри. Саша з Владом теж долучились до сюрпризу, що стало для неї справжнім потрясінням. Ще ніколи вона не почувалася такою щасливою та вдячною. Проридавши тоді цілий вечір від переповнення емоцій, Ксенія врешті зуміла прийняти подарунок. Кілька практичних уроків від Влада, і дівчина впевнено долала дорожній шлях. Вона заїхала у двір, місця було вдосталь, аби нормально припаркуватись. Це Влад постарався, відігнавши інші автівки, адже він знав про її страх і невпевненість перед паркуванням, що досі залишились. «Привіт, ідеально встала. Бо хтось для мене звільнив весь простір, Усміхнулася, цілуючи влада в щоку. Дякую, що дбаєш. А то я тут ще довго вмощувала свою любленицею. Це все досвід, ходімо, всі наші вже є. Сьогодні була прощальна вечірка, яку влаштував Юра на честь свого від'їзду. Хлопець прийняв рішення приїхати до Австралії. Йому надійшла пропозиція від батька щодо роботи, від якої важко було відмовитись. Чи не вперше за всі роки Юрій відчув батькову підтримку, і свою важливість. Чоловік вже насправді пишався своїм молодшим сином, молодий, амбіційний, сповнений енергії і неабиякого бажання, кому як не йому очолити їхній сімейний бізнес за кордоном. Помітивши Ксенію, Юра одразу підійшов до неї. Він досі жалів про свій вчинок і про біль, якого завдав дівчині. Та недарма кажуть, що час лікує. З кожним днем образа відходила, а емоції вщухали. Ксенія віднайшла в собі сили і мудрість пробачити хлопцю і спробувала налагодити з ним дружнє спілкування. «Привіт, сонце, як доїхала?» – обійняв за талію та чмокнув у щічку. «Без пригод. Як ти? Готовий до підкорення нових вершин?» «Завжди готовий. Звісно, сумно прощатись з усіма вами. Але що зробиш? Не можу відмовитись від такого шансу. Ти ж мене знаєш», – заглянув у зелені очі, досі відчуваючи прихильність до дівчини. «Знаю, а ми впевнені, що у тебе все вийде. До речі, як переживає від'їзд твоя мама?» Ха -ха. Юра засміявся, знаючи, що приховується за цим питанням. Ірина Миколаївна одразу не злюбила дівчину, вважаючи, що вона надто проста для її молодшого сина. Не вдаючи привітності, жінка заявила про це при першому ж їхньому знайомстві. Юра опинився між двох вогнів, які палали з однаковою силою. Ксеня щоразу відмовлялася йти з ним на сімейні святкування, на які її тягнув хлопець, та не особливо запрошувала господиня дому. Згодом Юра припинив брати з собою дівчину, зменшуючи й свої візити також, через що жінка звинуватила в цьому Ксеню, мовляв, налаштувала сина проти рідних батьків. Звинувачує батька, що заслав сина на інший кінець світу, промовив Юра, таємниче поглядаючи на дівчину. «Впізнаю, Ірину Миколаївну». «Ксеню, ми можемо поговорити в іншому місці?» «В більш спокійному», – раптом запитав хлопець, сподіваючись, що дівчина не відмовить. Ксені кивнула і пішла слідом за Юрою. Хлопець підійшов до вікна, зазираючи кудись в нічне небо. Він стояв до Ксені спиною, наважуючись на відверту розмову. Десь неподалік грала музика і звучали голоси їхніх друзів, нагадуючи про вечірку, яка влаштована була не просто так. «Потрібно поспішити», – подумав Юра, і нарешті підійшов до Ксенії. «Ніколи не думав, що доведеться з тобою прощатись». Почав розмову, підбираючи кожне слово. «Чорт!» – сміхнувся, важко зітхаючи. «Юра, все гаразд, це ж я». Ксеня провела долонею по руці хлопця, висловлюючи йому свою підтримку. «Ти можеш зі мною поговорити про будь-що». Однак те, що вона почула наступної миті, змусило її неабияк здивуватись. Ксеню, я хочу, щоб ти поїхала зі мною, я досі кохаю тебе. Очі дівчини полізли на лоба. Вона насправді не очікувала на таке зізнання, їй здавалось, що Юра змирився з розривом їхніх стосунків. Звісно, я розумію, що для тебе це неочікувано, і що я прошу про неможливе, втім, одне твоє слово і я залишусь. Ксеня заклякала від несподіванки. Зараз своєю відповіддю вона може змінити свою подальшу долю. Мільйон думок пронеслись в її голові. Десь досі ще мило в серці, бо хіба ж можливо взяти і вирвати з глибини душі частку спогадів, розтоптати їх, а потім знищити те, що так довго беріг. Втім, розум нашіптував геть інше. Холодний, безапеляційний, який не знає жалю. Що переможе, що візьме гору? Зумівши повернутися до реальності, Ксенія відповіла. «Пробач, я не можу». Моє рішення залишається незмінним В кожного з нас тепер своє життя І Я впевнена, що у тебе воно скоро заграє новими фарбами Ксені не встигла розпізнати емоції, які промайнули на лиці хлопця Юрко схилився до дівчини Дозволь в востаннє поцілувати Він припав своїми вустами до ніжних дівочих колись таких рідних губ Ксені не стала прочитись Вона дозволила себе поцілувати Це було необхідно їм обом Так вони прощались так відпускали спільне минуле. Юра відчув солоний присмак на своїх губах. Тихо, не плач, сонечко. Кришталево чиста сльоза скотилась по щоці Ксенії. Юра міцно притис до себе дівчину, тіло якої тремтіло від плачу. Все буде добре. Пообіцяй мені, що будеш щаслива і час від часу мені телефонуватимеш. Обіцяю. Ксені притиснулась всім тілом до хлопця, відчуваючи смуток. Вони ще кілька хвилин стояли, обіймаючись Кожен з них не бажав порушити цю прощальну близькість В цей момент Карі очі вдивлялись у зачинені двері Навже вона погодиться? Влада охопив прихований страх Напередодні Юра зізнався йому, що досі кохає Ксеню І що б йому хотілося її повернути Якби ж ти, брат, знав, що не лише в тебе є до неї почуття Нарешті двері відчинились і звідти вийшли, тримаючись за руки Юра та Ксенія. Влад завмер. Однак наступної миті вони потисли одне одному руки і розійшлись по різні сторони. Влада, наче камінь, впав з душі. Отже, вона відмовилась. Чоловік радів і водночас сердився на самого себе. Так не можна, все це неправильно. Після завершення вечірки усі розійшлись. Юра, попрощавшись з усіма, поїхав до батьків, Звідки вранці відправиться в аеропорт Саша та Карина пішли прогулятись вечірнім містом Тож в будинку залишились лише Влад та Ксенія Дивно так Ще декілька годин тому тут панував гамір, веселощі А зараз стоїть тиша Промовила Ксенія, присівши на дерев'яні сходи Дівчина вирішила залишитись допомогти Владові прибратись після вечірки Здається, нещодавно зустрічали тебе А сьогодні прощались з Юрою Влад опустився на сходи біля Ксені, випадково торкнувшись її плеча. Його наче вдарило струмом, знову нагадуючи про те, як на нього діє ця прекрасна дівчина. «Прощатись завжди важко та сумно. Потрібен час, аби це пережити». Влад обвів поглядом будинок, а тоді подивився на Ксеню. Її обличчя при вечірньому світлі було ще прекраснішим. Він не міг відвести від неї очей. Її ямочки манили його погляд а солодкий запах парфумів, який він відчував так близько, зводили з розуму. Стримувати себе стало все складніше. Я своїм вибором могла все змінити, і тоді б нікому не довелося прощатись. Проте це було б неправильно, навіть егоїстично. Юра повинен поїхати, там його майбутнє. Переконувала швидше себе. Дивне відчуття, але зараз я почуваюся самотньою. Влад взяв Ксеню за обидві руки і поклав їх собі на коліна. «Ти не одна, в тебе є я. Їхні погляди зустрілись. Ксеню, навже ти нічого не помічаєш? Та й як я дивлюсь на тебе, як міняюсь, коли ти опиняєшся порч. Я...» Втім, слова застрягли в горлі. Влад справді ставився до неї якось по-особливому. Втім, Ксеня не надавала цьому значення. Для неї існував лише один чоловік. Юра був їй першим серйозним коханням. «Влад, про що ти говориш?» «Ти мені подобаєшся. Мене тягне до тебе з першого дня нашого знайомства. Можливо, не слід було тобі в цьому зізнаватись, а особливо зараз. Однак я більше не можу мовчати. Тримати це в собі вкрай важко». Він заправив пасму волосся, яке часто вибувалося з зачіски Ксенії. «Моє зізнання, мої почуття ні до чого тебе не змушують. Просто так буде чесно». Ксеня сиділа непорушно, не знаючи, що відповісти. Вона не встигла отямитись від одного зізнання, як почула інше. Ще більш приголомшливе й відверте. Влад їй подобався. Карина не помилилась, коли казала, що вони безсумнівно подружиться. Їм справді швидко вдалося знайти спільну мову. В компанії чоловіка Ксені було комфортно та цікаво. Їй завжди хотілося його слухати, а ще більше – дізнаватись про нього самого. Проте тепер, після його зізнання, Ксені не знала, як їй поводитись. Голова йшла обертом від нинішнього вечора. Дівчина підвелась в пошуках сумочки. «Ксеню, я не хочу втрачати тебе». Влад піднявся слідом за дівчиною. Він не хотів, аби вона йшла. Та тримати її він не мав права. Сподіваюсь, моє зізнання не вплине на нашу з тобою дружбу. Для мене це важливо. Звісно, ні. Для мене вона також багато значить. І це було справді так. Ксенія лише щойно зрозуміла важливість влади в її житті. Його підтримка, його турбота, його вміння вислухати, його присутність та готовність допомогти давали їй відчуття опори та впевненості. На цій розмові вони попрощались. Ніч для Богу була безсонною, купою думок і осмислення. Розділ восьмий Ксенія на мить запинилась перед входом в офіс. Їй довелося постояти кілька секунд на свіжому повітрі, аби налаштуватись на зустріч з владом. Після останньої їхньої розмови вони не бачились і не спілкувались, уникаючи одне одного. Зробивши глибокий вдих, Ксенія відчинила двері та увійшла до приміщення. На щастя, влада ніде не було. Худко забігши в свій кабінет, Дівчина видихнула з полегшенням. Вона досі не знала, як себе поводити з чоловіком, який зізнався її у своїх почуттях. До того ж, Влад був не ким-небудь. Він являвся рідним братом її колишнього хлопця. У двері постукали, від чого Ксенія одразу напружилась. «Овідіть!» До кабінету увійшла Злата. Брюнетка з карами, як смола очима, низького зросту і доволі апетитними формами. Дівчина була секретарем і помічницею Влада. «Ксеню, привіт! Потрібно, аби ти заглянула до свого звіту за минулий тиждень. Там виникла якась помилка. Дівчина протягнула теку з паперами. Гаразд, давай сюди, подивлюсь». Злата збиралася вже йти, коли голос Ксенії зупинив у дверях. «Ти не знаєш, де Влад?» – зробила невимушений вигляд, аби та не запідозрила нічого зайвого. «Він поїхав на зустріч з клієнтом. Буде після обіду. Дякую, можеш йти». Відповіла привітливо Однак дівчина не поспішала відчиняти дверей Вона потопталась на порозі І врешті наважилась запитати «Ксеню, о влада хтось є?» Її карі очі палали неймовірною цікавістю Вона давно поклала око на свого директора Однак першою до нього поки не наважувалась підійти Питання злати застало Ксеню зненацька Вона поглянула на цю караоку-брюнетку Не знаючи, що їй відповісти «Не казати ж їй про нещодавне зізнання влада. А якщо вона скаже, що у нього нікого немає, це може змусити дівчину до певних дій. Ну і нехай, ми ж лише друзі. Ніби немає. І у вас з ним...» Дівчина запнулась, не знаючи, як запитати про їхні можливі стосунки. «Ні, між нами, окрім дружби, нічого немає. Тоді дякую, працювати, відповіла з неприхованою радістю. З Владом Ксеня зустрілася лише ввечері. Чоловік виходив з конференц-зали, вигляд у нього був стомлений. Втім, помітивши дівчину на обличчі засяяла щира, непідробна усмішка. Ксеня у відповідь теж усміхнулась, викликаючи у Влада радісні емоції. "Де ти пропадав цілий день? Я вже подумала, що ти уникаєш мене". "Це неможливо", усміхнувся куточками вуст, прищуливши очі. "І не сподівайся, зайдеш до мене. Я збирався випити чаю". «Давай», – Ксенія увійшла та присіла на диванчик, що стояв біля робочого столу. Влад взявся заварювати чай. «В тебе для цього, здається, є секретарка. Це завдання ти можеш поручити їй», – завважила, не відриваючи свого погляду від широкої спини чоловіка. «Мені здалося, що я чую нотки ревнощів». Влад повернувся та кинув здивований погляд на Ксеню. «Тобі справді здалося». Ксенія підвелась та підійшла до столу, поправляючи розкидані папери. «Сьогодні приходила Злата і розпитувала в мене про твоє особисте життя. І що ти їй відповіла?» Влад застиг в руках з чашкою гарячого чаю, заглядаючи у такі рідні очі. «Що в тебе нікого немає?» Між ними запалала тиша. Чоловік наблизився до дівчини, назводячи з нею пронизливого погляду. Ксенія затамувала дихання, несподівана близькість лякала її, та ще більше насторожували власні нові відчуття. «Бережно, попочешся. Несподіваний голос влада вирвав її з заціпініння. Ксені не одразу помітила, як теж наблизилась до чоловіка. Та чашка гарячого чаю стала їй на заваді. Вона швидко взяла до рук горня і прийнялась пити, ховаючи донизу очі, в яких влад все ж встиг розгледіти для себе щось нове. Те, що йому було так необхідно. У них читалась зацікавленість. «Чорт, що це було?» Запитала у себе Ксенія, повернувшись після роботи додому. «Я була наче якась заворожена, і Влад точно помітив те, як я дивилась на нього, адже бачить мене наскрізь, ух, дорепа. репа!» Простогнала, заховавши руками обличчя. Вперше вона розгледіла у Владові не лише друга, а чоловіка, привабливого, харизматичного і біса сексуального. Ксеня заспокоювала себе тим, що вона тепер одинока. А Влад завжди крутиться перед її носом. Ось і дозволила собі поглянути на нього з іншого боку. Проганяючи недокучливі думки, Ксенія відправилась спати. Вранці Ксеня не стала чекати, коли Влад звично принесе їй каву. Тому, закинувши сумочку в свій кабінет, попрямувала на кухню, де увімкнула електричний чайник і потягнулась до полички, на якій стояли офісні чашки. Несподівано позаду себе вона відчула тепло чоловічого тіла і вже знайомий аромат парфумів. Сильна рука, на якій віднілося тату з ініціалами, дотягнулася до потрібної чашки і вручила її Ксені. Дівчина розвернулася і на знак вдячності подарувала Владові посмішку. «Доброго ранку, красуня!» «Привіт! Ти вже чув новину?» «Про те, що Сашка з Кариною одружується?» «Звісно, цю суботу відбудеться святкування їхніх заручень». «Ти ж будеш?» «Звичайно. Моя найкраща подруга виходить заміж. Хіба може бути інакше?» Ксенія отримала несподіване повідомлення сьогодні вранці по дорозі на роботу. В цьому була вся Карина, нетерпляча, з вічними сюрпризами. До кухні увійшла Злата. Кинувши загадковий погляд на влада, дівчина привіталась та прийнялась готувати каву. Ксеня бачила, як та поїде очима свого боса. Слід було визнати, її це неабияк дратувало». Влад же тримався остронь. Він взяв блюце з чашкою кави, побажав дівчатам гарного дня і, посміхаючись про себе, подався геть з поля бою. На сьогоднішню вечірку Ксеня обрала чорну сокню по коліна, яка підкреслювала усі її принади. Такого ж кольору були босоніжки, а нещодавно придбаний клач доповнював бездоганний образ дівчини. Добравшись до клубу «Зодяк», Ксеня впевненою ходою війшла до темного приміщення, звідки звучала голосна музика. «Ксенька, привіт!» – гукнув Амур, махнувши рукою, аби йшли до них. «Привіт усім! А де наші закохані?» – запитала дівчина, вмощуючись навпроти влада, який не міг відвести від неї свого зачарованого погляду. «Ну, як де? Здогадайся!» «Фу, Амур, ти як завжди!» – протягнула Аня, досі не звикшись з відвертістю свого хлопця. Нарешті прийшли Саша та Карина, зазвичали тости, радісні привітання. Ксенія дізнала, що буде дружкою на весілі подруги, що їй небе кращулило. Всередині вечора всі розслабились і вирушили на танцмайданчик. Влад запросив Ксені на повільний танець. Однією рукою він охопив її за талію та обережно притягував до себе. Іншою рукою взяв за її тонку руку, притискаючи до своїх грудей. Така близькість подобалась Ксенії. Несподівано для самої себе вона відчула, як тепло розлилось по всьому тілу, а внизу живота приємно занило. Мимоволі вона ще більше притислась до міцного чоловічого тіла та заплющила очі, повністю віддаючись невідомим відчуттям. Влад притискав до себе таке бажане тіло, не бажаючи, аби музика завершувалась. Він вловлював солодкий запах, який приємно вдаряв у носа щоразу, як тільки дівчина опинялася поруч, Змушуючи його реагувати. Ось і зараз він ледь стримував своє бажання, аби не зануритися у її біляве волосся і не припасти до її вуст. Він був впевнений, вони гарячі І так само солодкі на смак. Несподівано для обох музика закінчилась, і на зміну повільній музиці зазвичай швидкісна, яка заглушала своїм драйвом. Владові здавалось, що він помітив в очах Ксенії розчарування. Дівчина подякувала за танець та пішла до туалету. Втім, не дійшовши до місця призначення, вона відчула, як хтось неприємно схопив її за руку та потягнув у темний, непримітний куток. Красуня, я за тобою стежу вже цілий вечір, а ти хоч би подивилась у мій бік». Перед Ксенією стояв незнайомець, помітно було, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Дівчина скривилась і спробувала відвернутися, відчувши нестримний запах алкоголю. «А, ні, красуночко, не відвертайся від мене!» Чоловік схопив Ксеню за підборіддя і різко повернув до себе. «Відпусти! Ти що собі дозволяєш?» Дівчина спробувала вирватись, однак грубі руки незнайомця виявились доволі сильними. Чоловік притиснув Ксеню до стінки, надаючи можливості їй утекти та нормально дихати. Негаючи часу, чоловік припав своїми вологими губами до шиї дівчини. Ксеня ледь не вирвала, як раптом хтось відтягнув від неї покидька та повалив його на землю. Той скрутився від болю, тримаючись обома руками за найвразливіше чоловіче місце. Та як? Влад охопив обома руками обличчя Ксені, заглядаючи у перелякані очі. «Не знаю, відвезе мене додому», – лише зуміла вимовити. Почувши, що в клубі відбувається якась заворуха, Амур одразу прибіг з охороною. «Що тут у вас трапилось? Ксенька, ти в порядку?» – запитав, помітивши збентежену подругу і чоловіка, який на землі корчиться від болю. «Чорт, Амур, ти кого впускаєш до свого клубу?» Влада було не впізнати. Іскри і летіли з його очей. «Прибери цю шваль, доки я його не вбив». Амур кивком голови вказав охороні на чоловіка, аби того викинули на вулицю. Втім, перед тим не забули боляче пояснити правила поведінки в його клубі. Влад взяв Ксеню за плечі та повів до своєї машини. «Там залишилась моя сумочка?» «Не хвилюйся, Карина її забере». Він відчинив дверці авто і допоміг Ксені сісти. Дівчина досі не могла заспокоїтись. Руки тремтіли, а в очах була помітна паніка. Прибігла Карина і швидко віддала сумочку. «Дякую, я наберу пізніше. Вибач за вечір», – промовив Влад. «Все гаразд, ти цей пропильнуй, Ксеньку». «Не хвилюйся, куди вона від мене дінеться?» Влад сів в машину та рушив до будинку Ксенії. Розділ 9. У квартирі Ксенія нарешті прийшла до тями. Вона побігла в душ, аби змити себе події сьогоднішнього вечора. Струмині гарячої води остаточно повернули її до життя. Накинувши на себе теплий білий халат, вона вийшла з ваної кімнати. Влад готував на кухні чай. «Не знаю, що б я робила без тебе». «Все так неочікувано, жах якийсь». Ксенія струснула головою, проганяючи з пам'яті нещодавні події. «Присядь, я приготував для тебе заспокійливий чай». Влад відсунув для Ксені стілець. «Дякую, це те, що мені зараз необхідно». Обережними ковтками дівчина пригубила чай, відчуваючи полегшення. Влад милувався їй зовнішністю. Без косметики, з мокрим волоссям, вона виглядала ще сексуальніше, ніж завжди. Його манило до неї з силою магніту. Його погляд блукав її обличчям, шиї, грудях, дарма, що вони були прикриті махровою тканиною. Фантазія почала вимальовувати відверті картини, аж допоки Влад не зупинив свій погляд на руці Ксенії. На її зап'ястку був помітний синець. Чоловік нахмурився, відчуваючи, як закипає від люті. Він з усією ніжністю взяв Ксеню за руку та оглянув її. «Влад, все гаразд. Це лише невеличкий синець, я й сама не одразу помітила його. Однак чоловік наче не чув нічого. Він приклав долоню до своєї щоки. Лагідно цілуючи за п'ястя, так немов вбирав можливий біль. Ксеня сиділа заворожена. Їй здавалося, що вона перестала дихати». Їй було приємно відчувати тепло чоловічих губ на своїй шкірі, яка миттєво вкрилась сиротами. Влад підвівся зі свого місця, притягнувши за собою Ксеню. Вони опинились так близько одне від одного, що відчували стукіт власних сердець. Влад торкнувся губами її скроні волосся, а потім чола. Ксеня заплющила очі, мліючи в його обіймах. Вона відчула десь зовсім поруч владове дихання. Він схилив голову і наблизився до її палких губ. «Не треба», – прошепотіла у відповідь. «Чого ти боїшся?» Вона розплющила очі та подивилась на нього затуманеним від збудження поглядом. «Втратити нашу дружбу». «Дівчинко моя, не потрібно боятись. Ми нічого не втратимо, навпаки, здобудемо щось значно більше та важливіше для нас обох». Ксені відстронилась, заправивши верх халата, який встиг розійтись оголюючи верхню частину грудей. Вона підійшла до дверей та потягнула їх